Тільки їх кидає він у тих, хто ще стріляє від хутора по горбовині, хто вже наближається до нього. Ні. Петро Тарас не такий, щоб він розігнув зубами у висоті кільця, рвонув його до себе. І ось уже нестримно мчить на нього смерть, ще секунда, мить. Рвонуло і луною відгукнулося в далині нового дня. Не задав я, мій любий брате, починаючи з погоди про тебе, закінчити твоєю смертю. Але для мене, для розвідників, застанеся невмирущим, славний бойовий товаришу. Мене час, і якщо я залишусь живим, і дружина народить сина, назву його твоїм ім'ям – Петром а коли хлопчик підросте, розкажу йому і про твою смерть в останній день лютого останнього року війни. Тарас Міровесник, 1922 року народження. Цього ж року народження і наша Тайда, і лейтенанти Юрій Сокіл та Петро, які загинули торік поблизу Пскова. Хто ж після Петі Тараса Вмиратиме з народжених у 1922 році. Я, Юхан, Суболя. У нашому розвіз загоні вже нема більше хлопців з 22 року. На куторах несамовито валували собаки, наче на них накинулися люті від голоду вовки. Жалісливо іржав ржав кінь якого не раз зі своєї руки Тарас пригощав крихтами хліба, а чи ж мене і вивса принесеного від якогось хуторянина. 28 лютого. Ранок, полудень. Ми йшли, ледве переставляючи ноги, такі були втомлені. Опасти б у сніг і заснути. Ця думка застряла в голові кожного, як забитий у дерево цвях. Ще ми були приголомшені такою смертю Тараса. Ліси обложені, і вирватися з оточення можна лише вночі. А до вечора ще треба прожити вісім годин. Трохи дивним було те, що балтієці Кудряви не запитують, якої думки про нинішнє становище Хлопці-парашутисти, мабуть, таку ситуацію інакше, як без вихіддю, не називеш. Ще можна пройти кілька кілометрів на захід у напрямку табору червоної стріли. Але всюди там дороги й хутори. І те, щоб зовсім знесилитись, нема потреби. Попереду, можливо, нас чекає бій скоріше, ніж тут із ворогом, що стане переслідувати нас. Кодрявий тихо ніби боявся, що його міг підслухати хтось із чужих, сказав «На хуторі, де загинув Тарас, у засаді були не карателі з СД, не айсарги, а солдати з фронту». якого висновку Кодрявий дійшов з того, що Тарас був одразу зупинений пострілами, а не вигуками. На фронті солдати не питають, хто йде, а стріляють. Ті, що були в засаді, одразу не пішли в атаку після загибелі Тараса. Можливо, фронтовики прибули сюди перепочити, і офіцер не мав особливого бажання ганятися ще й за партизанами. Сніги глибокі і неходжені, а на лісових дорогах ходять і їздять команди СД. Тепер маскувати свої сліди, заплутувати їх неймовірно важко й клопітно. Хоча був мороз, всі ми обливались потом. Так важко було і тіло, і душі. Підуть по наших слідах німецькі солдати, чи не підуть? Перепочинок! Для багатьох ця команда виявилась нежданою. Від хутора, на якому загинув Петя Тарас, ми одійшли кілометрів чотири. Зупинились, поранені просили води, Поблизу протікав струмок, і хлопці, проламавши кригу, стали ложками напувати поранених, щоб ті просушили горло.